А ти, братан, ментів гукни, спокійно порадив інвалід, дивлячись на Дембеля знизу вгору, причому, говорив спокійно, навіть не смикався. Я тебе зараз без ментів сам і не подивлюся. Дембель раптом знітився, закашлявся, і ніби слова застрягли у нього в горлі. Не подивися, що я без ніг. Ти де служив? Шураві. «Кабул», – коротко відповів той. «Воно й видно, що Кабул при штабі десь». «Що тобі видно? Що тобі видно? Ти для чого сюди приперся? Всіх нас у говно вмочати? Ти, братан, за всіх нас краще помовч. Ти за себе скажи, якщо є що сказати. А я за себе скажу». «Говорив і ще раз скажу». Мені, може, до Дембеля місяць лишився, і я міг би на своїх двох додому повернутися. Бач, яка незадача. Куди їдеш? Місцевий? Запоріжжя. Тепер Дембель уже говорив спокійно. У мене поїзд до вечора. Я... нічого. Мовчи краще. Мене сюди теж немедове життя загнало. Краще гайде до мене, а тут недалеко. На Кудряшова живу. Довкола них у перечутті скандалу почав був збиратися невеликий натовп. Але коли розмова набула нормального тону, народ швидко розбігся по своїх справах. Поруч лишилися тільки ми у трьох, причому самі не помітили, як підійшли ближче захоплені незвичною розмовою. На нас, як власний, на кого іншого афганці не звертали уваги». Далі почали відбуватися незрозумілі і справді загадкові речі. Інвалід жестом попросив Дембеля нагнутися, щось сказав йому на вухо, той зірнувся, потім кивнув, поставив біля інвалідного візка свій чемодан і пішов, просто повз нас у бік приміського вокзалу, просто назустріч йому. Вискочив непоказний, худий чоловік у сірому піджаку, під яким була сіра сорочка і таких самих сірих штанах. Чоловік зупинив Дембеля, вони коротко про щось переговорили, зникли за дверима вокзалу, а менше ніж через п'ять хвилин Дембель вийшов, тримаючи в руці щось загорнуте у газету – цей згурток він віддав інвалідові. Той засипав дріб'язок, що йому встигли накидати в поліотиленовий пакет, а потім дембель поклав свій чемодан йому на коліна, взявся за ручку візка і поштовхав його перед собою. Тим часом сірий чоловік знову виринув з дверей приміського вокзалу, тільки тепер – він дивився просто на нас. Більше не було на кого. Так сталося, що на короткий момент площа біля приміських кас виявилася порожньою, якщо не рахувати хвоста з людей, котрі стояли в чергу до кас за квитками він на нас зирить, промовив свиня, з чого я зробив втішний висновок. Не один я такий пильний, я, значить, вчорашні і сьогоднішні привиди чогось таки всіх нас навчили, тому сперечатися з тихим не став. Зирить, валимо звідси, бо знову кудись уліземо. Почекай, тут люди кругом. Що він нам зробить? У разі чого закричимо? У гідропарку сильно кричали. Тоді інша ситуація була. Тепер хай тільки спробую якусь фігню зробити. Я його як грілку порву. Дивись, якраз такий, що порвеш. Але ми стояли на місці якось байдуже спостерігаючи, як Сірий перетинає площу і суне просто до нас. Швидше за все, ми стомилися за день від певної одноманітності, тому з цікавістю очікували, що станеться цього разу. Нічого особливого не сталося. Сірий чоловік підійшов до нас і просто запитав «Ви звідки, хлопці? Чому звідки? Може ми куди?» Заговорив свиня. «Аби куди, уже давно б туди подалися. Мене дурити не треба, так само, як і боятися. Я на цьому вокзалі, вважайте, працюю, тому всіх і все знаю. Ви тут півдня, виштаєтеся, і ви примітні». Особливо оцей чоловік узявся за козирок дурнуватої кепочки тихого і насунув її йому на очі. Тут просто так вештатися не можна. Чому? – наївно запитав я. Тому. Коли треба буде, я сам вам усе скажу. Але тільки навряд чи це буде комусь треба. Тепер чесно, без усяких там заморочок. Жарти хочете і грошей нема? Щось типу того. Після короткої паузи відповів я. Ходімо зі мною. Нагодую. Тільки чекайте, я зараз повернуся. У мене шмотки там